demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. de vagy pilótajáték. játék? A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a demokrácia részvénytársaság csütörtök délutáni adása. Két óra terjedelemben minden reakcióra kíváncsian pedig a 06303030881-es SMS számon reagálhatóan, már ami, a, már ami a billentyűket illeti, ami pedig a, az élőszót illeti, arra vonatkozólag a 2234881-es telefonszámot tudja szerkesztőségünk felkínálni, Hogy milyen a magyar munkavállalók helyzete azzal kapcsolatban, Hát egyrészt lehetnek kétségeink, másrészt egységesen gondoljuk azt, hogy szar. De hogy mennyire és hogy miért, az kapcsolatban egy bejátszás segít minket. Egy magyarországi munkavállaló soha nem érzi magát jó helyzetben, de főleg nem akkor, ha multinacionális cégnél dolgozik. A multik ugyanis amint beteszik a lábukat egy másik országba hajlamosak elfeledkezni alapvető kötelességükről, a dolgozókat megillető jogok biztosításáról. Mindenről a napokban értesítette Brüsszelt egy magyar érdekvédő. A multinacionális cégek más képviselkednek hazai terepen, mint azokban az országokban, amelyekre a működésüket kiterjesztik, és tevékenységük az egészségügyi, valamint a szociális területen egyaránt megjelenik. Mondta Cser Ágnes, aki Brüsszelben az Európai Gazdaság és Szociális tanács tagjaként képviseli 27 tagország munkavállalóit. A feladatra két munkavállalói szervezet, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, és az értelmiségi szakszervezeti tömörülés javaslata alapján kérték fel. Cserágnes, aki a Magyarországon az egészségügyi és szociális ágazati dolgozók érdeképviseletét, az LDD ezt vezeti, a magyar hírlapnak elmondta, a nálunk működő multinacionális cégeknél alig-alig találni üzemi tanácsokat, nincs partnerség, sem párbeszéd a munkaadók és a dolgozók között, nem szóval szintén hiányzó kollektív szerződésekről. A munkavállalók teljes kiszolgáltatottságban élnek, és ez csak az egyik baj mondta. Ha a dolgozók jobbítani szeretnék a munkavégzés körülményeit, vagy a munkajog területén akarnak változtatásokat elérni, azt sem tudják, hogyan lássanak hozzá, mert nem jutnak kellő információhoz például arról, miként működik a cég anyaországi szakszervezete, hogyan képviselik érdekeiket az ott dolgozók, milyenek a munkaügyi kapcsolatok. Az információhoz fűződő alapvető joguk csorbul csorból s még kiszolgáltatottabbakká válnak. Nagyon fontos, hogy az uniós tagországok munkavállalói együttműködhessenek, és a globalizáció kihívásaira megfelelő válaszokat adhassanak, mondta érveit Cser Ágnes. Fürth Gábor fuvarozót köszöntöm a vonalban. Haló, haló! Szia, Gabika! örülök, hogy bejelentkeztél hozzánk újra. Mire jó ez az ország, te szerinted? Hát, e... Megpróbálok Istén de hát tulajdonképpen én szerintem, egy kicsit én, én visszamennék egy, egy pillanatot, méghozzá oda, hogy volt itt ugye egy úgymond idézőjelmet rendszerváltás, amikor szerintem az addig belénk préselt, és, és tudatosan belénk mellett nagy nemzet ünnepet meg egyedek elvesztek, és szerintem az együtt identitásunk is elveszett, mert most már, most már nincsen, szerintem semmi olyan, amit tud, közösen tudnák mondani, hogy magyar. És ezt, ezt azért a, a pénzfajház. Hát én multinacionális cégek pontosan észrevették, hogy, hogy hát ugye a legegyszerűbben csürgét szétkergetni, mert ugye egy szervezett, szervezett sereg ellenfél lenni harcolt sokkal nehezebb, és hát ezért szerintem nem is, nem is lesz itt szerveződés, legalábbis hát senkinek se érdekel, hogy, hogy, hogy valamilyen párbeszéd beszédben csoportosulás kialakuljon, jó értelemben véve, mert az mondjuk nem csoportosulás, aki feldarog az utokon az utcann megfelegyített, hogy nemzeti kokádával a, a mellén. Szóval szerintem ez az egész ilyen, ilyen, ilyen társadalmi hanyatlás, tehát ö, ami, amiből a, a persze a multinacionális cégek kiveszik a, a, a maguk hasznát, mert hiszen úgy hiszen a legtöbb, halászni, látni, hogyha nem látja a hal, hogy hol, a, hol van a horog elrejtve, tehát zavaros vízben, és szerintem erre mi pontosan alkalmasak vagyunk, hogy hozzák a, a Nyugat-Európa szemetét, meg, meg kizsákmányolják úgy a, a úgymond, a jövő nemzedékét, akik esetleg kijönnek az iskolából frissen, okosan, tele vágyakkal, érettségűvel, és akkor bejöthetik ezt utolsó felognálni 60 ezer forint per hónapért. Hát, röviden ennyi. Arra gondolsz, hogy Magyarország leginkább arra jó az Európai Uniónak, hogy szemétlerakat legyen? Mm. Ezen kívül pedig, hogy olcsó, olcsó munkaerő legyen a multinacionális tőkének? Igen, igen de, de ennél azért följebb mennék olyan szinten, hogy beszélünk mondjuk a kisen érettségizett fiatalokról, de hát vannak itt az országban egy ilyen nagy házban dolgozó emberek, akik, akik nem most érettségiztek, és ők ebben teljes egészében, teljes merszeressében, mindenféle divadságokon, meg ödvon keresztül teljesen benne vannak tehát. Azért nem az a 20 éves vagy 18 éves gyerek tehette arról, hogy mondjuk helyen van három multinacionális cég, aki ezzel mehet munkát vállalni, mert esetleg nincsen olyan ögi helyzet a családnak, hogy még azt megvárják, hogy két-három évig tengen lenjen a munkanélküliségbe. Mert ugye manapság Magyarországon főleg azért, már a kupolás házban ilyen okos bácsi okos dolgokat szavaznak meg. Én kiszámoltam a barátommal, hogy kapok egy cég, hogy brutto 300 ezer forint plusz százsát, és hogyha ha mindent teljesen legálisan befizettek, akkor 130 ezer forint marad meg a 360 ezerben. Most erre nem tudsz szerintem? Gabika magyaráztatta azt nekem, hogy nagyon nagy csalódást éltél meg tegnap, amiért nem kaptuk meg az EB pályázatot. Vagy nem fogadták Igen. el. Hát, te tényleg benyaltad azt a propagandát, amit a reggeli tévéműsorokban láttam, mert te koránkelő gyerek Igen. vagy, és ezért aztán Igen. alkatilag, alkatilag károsodta a reggeli tévéműsorral is. Mindig nézted, gondolom, hogy milyen nagyon-nagyon jók az esélyeink, és ezt teljesen benyaltad. És benyaltad azt is, hogy ez majd a működőtőkét be fogja rángatni az országba, és akkor túl majd te, mint egy egész csomó munkát fogsz kapni, satöbbi, igaz? Ennyire nem vagyok nagy, elmondom, öö, gondolkodtam ezem, mert ugye beszéltünk róla, nem olyan rég hogy én voltam katona, de mindenki volt már, hogy elment egy új munkahelyre, vagy kollégiumba, vagy a teljesen mindegy, tehát úgymond kikerül a környezetből, belekerül egy új társaságba, úgy mondjuk most ez az ország belekerült egy úgymond e, új társaságba. És akkor mi van például, szólnak, hogy most fel a vécét, ez mondjuk ilyen katona dolog, akkor felmosod a vécét, hogy leviszed a szenetet. De hogyha már, már például annyira megbíznak benned, vagy annyira néznek valakinek, hogy mondjuk nem azt mondják, hogy most fel a vécét, hanem azt hogy mondjuk, most te vagy a, a szoba Na, bélután érted, az már az, hogy valamit jelent, akkor, akkor már valahova, valahol, valamit elérted, érted? Értem, értem. Érted? Érted? Értem, értem. Egyenlőre ott tartunk ebbe az úgymond civilizált, nyugati civilizációba, belérte az USA-tól az egész Nyugat-Európát, a fejlettebb országokat úgy néz ki, hogy, hogy nem csak gazdaságilag, ez, ez e, sportdiplomáciilag, meg, meg mindenféle, mint a egyenlőre mi, mi csak végtőkutolók vagyunk. Tehát a sötét balkán, nem tudom, mi horda. Gavika, én téged, mint a proletáriátus hangját kérdezlek itt most ebben a műsorban, szerinted lehetne a proletáriátus, vagy ahogy mostanában divatos inkább nevezni őket, a munkavállalók ennél gyökértelenebbek és kiszolgáltatottabbak? Hát Van még én hova? Ezért, kezdtem, ezért kezdtem úgy, hogy, hogy régebben ugye együtt vonultunk fel május én igaz, hogy nem tudtam ki az a Káldár János bácsi, neki, de volt valami, valami közös vagy, akár az is közös volt, hogy az emberek hosszú hajat neveztettek, mert az tilos volt, de akkor legalább lehetett faladni a rendőr előtt, de volt valami közös. Most már semmilyen közös, nem tudsz egyszerűen nincsen húsvét, nincsen karácsony, mindenki utálja a a mindent után mindenkit. És mindenki azzal van elfoglalva, hogy bemegy a munkahelyre, és akkor már megint az a szemét, mi már megint úgy kitalálni, és akkor már vivelő az egészet. Most már van nemzeti frusztráció, nem? Tehát ebben vagyunk közösek, Igen. hogy az egész dologtól halálosztáltak vagyunk, vagyunk. vagyunk. Abszolút mi vagyunk a lúderex, és, és teljes mercerességgel össze-vissza mindenki megy. Egyébként elmondok én megtett valamit. Egy, egy, egy karikatúra fogalmat meg tegnap is onindulásból a, a fejembe, természetesen vázéban nem lehet karikatúrát készülteni, de azért kézzel el, kell. Van egy szekér. Van ugye előre a rúd, ahol be kell fogni a lovat. Kézre értek el egy ilyen öreg fogatlan lovat, úgy, úgy félig letérde, vagy lefekve, ott a, a fekéreli, elé befogva. A kocsi is, az meg egy ilyen régi, ilyen, ilyen bőrkalapos, ilyen kommunista ember, az, az meg le van lökve a bakról, és ott folyik a vére el valameire. És a, a kocsinak a másik négy sarkára be van fogva négy különböző színű ló. legyen mondjuk piros ték, zöld, meg és, és mind a négylom, mint az állat húzza szét a dolgot, meg harapja egymást, meg, meg a hajtó, meg e, különböző színű koronába, mondjuk zöld, kék, piros, meg narancsárga koronába, üti mindenki a saját színű lovát, hogy húzza. És erre odaszól az öregjebe, amelyiknek a kocsisáknál előtt a bakról, hogy gyerekek ne harapjátok egymást, nem kiterjedtek arra, hogy nem haladtok. Na, ezt fogalmazódott meg, nem, nem két minden. Tiszta Freud-i az, amit előad az Gavika. őszintén, hogy nem laknánk a tudat alatt de nagyon köszönjük, hogy bejelentkeztél hozzánk, és nagyon köszönjük, hogy a frutációddal terhelted az ételt. Valami negatívunk kell, hogy jöjjön. Úgy fogunk tenni, köszönjük. É, hello, hello. Hello. Néhány semes Hunor írja. Hú, de nagyon frusztráltak vagyunk, akkor most mi legyen? Mindenki legyen öngyilkos, aki magyarnak érzi magát? Akkor kiket fogtok fikázni, kérdezi Hunor. Hmm. Felett, és nekem is egy, egy kicsit ez volt az érzésem, hogy. Hogy, hogy az szép dolog, hogy kijelentjük, hogy, hogy milyen problémák vannak, és nyilván nem, nem a, a fuvarozótól várja el senki, sőt, senkitől nem várja el senki. Na a fuvarozó várja el mástól. A fuvarozó igen. várja el mástól, igen, Ö, nem tudom. Ö, de azt hiszem, hogy jó az SMS-hez ez a felvetése. Aha, de hát rosszabbul élünk mint négy éve milyen értelemben élünk rosszabbul. Hát mi, egy éve talán nem volt mi, igaz, egy éve a kampányban talán nem volt igaz, de most már várja, várja, nem, nem, nem, nem, most el akartam egy pillanatra... Vonatkoztatni. Vonatkoztatni, igen, attól, attól a, a rögvalóságtól, mm. hogy, hogy azért én úgy, úgy érzem, hogy, hogy ezekben a panaszokban, amiket nagyon gyakran hall az ember, nem az a fajta a rosszabbul élés van benne, ami, ami mondjuk... A törvényfölárában kifejezhető. Igen, nyilván az is benne van. Tehát, hogyha hát a közborán egyre zuhan. De, minden, a, de, az, pont erről, de pont erről beszéltek az, is. hogy a 360-ból 120 marad valami ilyesmi számra emlékszem az része ennek is nem az, nem az probléma egészet Tehát nem az anyagi magban mérhető rosszabbul élés szerintem itt a lényeg de az része, mondom, de nem, nem az a lényege. Én a Gabikának a szavaiból elsőrendűen nem akár nostalgiát éltem ki, hanem az elvágyódást ebből a hiperindividualizmusból bármiféle kollektivizmus felé. Tehát legyen ez a kollektivizmus, mert lehet ez a kollektivizmus akármi, amiben az ember hisz sok mással, aki hisz ebben, jobban, mint a saját szaros megélhetésében, jobban, mint a saját következő havi nyugdíjában, ha érthető, hogy van, van ezelőtt még valami, vagy van akár emellett valami de ezek a a kollektivizmusok, vagy ezek a közösségi érzések csak, csak valamiben, valami konkrétumban merülhet. Ah, de Tehát az ember, ha szervez egy, egy, egy társaságot a, a lakóhelyén, a barátaiból, a rokonai összehívja időről időre, vagy én nem tudom, mit csinál ki ízlése szerint, szakmáján belül, vagy hogy... Na jó, az elidegenedés szerint... olyan mértékű, hogy már ez se nagyon működik. És az az elképesztő, hogy, hogy mondom, ez a múltban lehetett akár egy lehetett akár egy szamizdat folyóiratnak a titkos gyűlése, de valami, tehát valami ellen, vagy valami mellett, tehát, de valami kollektív, valami közös. És az az érdekes, hogy Nyugat-Európában sok helyen, főleg a protestáns államokban még sokkal nagyobb az elidegenedés, mint itthon, csak ott valahogy azért viselik jobban, mert nincsen az az iszonyatos mértékű társadalmi közgyűlölet, ami nálunk uralkodik, mert hát normálisak a politika, politikai hát, intézmények, hogy, hogy jobban... a demokratikus intézmények működnek, a parlamenti felelősség, miniszterek felelőssége, jobban, jobban viselik az nem mindig feltétlenül egyértelmű, és, és ráadásul nem is biztos, hogy abban igazad van, hogy, hogy ez a protestáns államokhoz kötődik. kifejeződött másban is a rosszul viselés. Tehát Magyarországon ez, ez egyfajta ilyen elégedetlenségbe, panaszkodásban fejeződik ide, de kifejeződhet frusztráltságban, iskolai hmm. vészállásban, vagy, vagy, vagy a nem tudom én, pszichiátriai betegek számában. Tehát sok mindennel kifejeződhet. De én azt nem értem, hogy miért kell annak az egyénnek magát szégyellenie, aki, akinek van egy ilyen diszkomfort érzete, mert úgy érzi, hogy most a közgondolkodás, közbeszéd, a társadalmi mind olyan irányba alakult át, hát nem, hogy mindaz, nem, nem. ami közösségeket, amelynek esetleg része lehetett volna, minden ilyen közösségeket összetartó, összekapcsoló gondolat, eszme fogalom, az valahogy a hitelét vesztette. És egyszerűen egy ilyen megkesettség érzés, hogy, hogy lekéstem arról, hogy tagja legyek, és így otthontalan vagyok. De, de lehet, hogy nem a hitelét ő... hanem nem, már nincsen senki, akit érdekelne. A fogyasztás, Fétisében, dzsánkivá váltak az emberek, és a hiperindividualizmusban. Tehát az össze, élik ki maguk, tehát az, az összes ösztönük arra, arra irányul, hogy a csipszesz zacskóból vegyenek, és jó ütemben kapják el utána a kólás üveget. De én, én nem mondtam olyat, vagy nem tudom, hogy nekem kérdezte, vagy tőlem kérdezte, de hogy, hogy miért kéne szégyelnie magát, Isten őriz, tehát én nem azt mondom, hogy szégyelnie magát, le kell sem. Én csak azt mondom, hogy ez csak konkrétumok kapcsán változhat. Tehát Szerintem az úgy nem működik, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy hú, tehát miért vesztek el ezek, meg csak azt mondjuk, hogy a Robi mondja, hogy most már mindenkit csak a csípszer zacskó érdekel, de mondjuk, ha tegyük fel, ezt, ezt nem tartjuk helyesnek, vagy nem tartjuk jónak, hogy mindenkit csak a cípszer zacskó érdekel, akkor, akkor ez valamit konkrétan kell csinálni. Dobozog csípszát venni. Ez ügybe. Nem? De szerintem rosszabb, tehát én azt hiszem, hogy azért számít Magyarországon az, hogy a folytonossága az megszakadt, ugye a szocializmus alatt számos ilyen civil szervezetnek, ilyen közösségeknek, amiről szó van. Tehát én el tudom képzelni, hogy mondjuk Amerikában, ahol fontos az iskolaszék, sok embert kielégít az, hogy tagja annak a közösségnek, aki a tanárokat ott felügyeli, hogy az ő gyerekét a kisiskolába ott jól tanítsák, és akkor hetente elmennek ilyen, ilyen iskolaszéki ülésekre. Tehát, hogy millió ilyen lehetősége van annak, hogy, hogy részt vegyenek fajta közösen fölvállalt uh, programban, és uh, tehát ne, nem hiszem, hogy nyugaton feltétlenül rosszabb lenne ezen a téren a helyzet. Ez szokás szerint jó a téma, írja Viktor. Szerintem igaza van a telefonálónak szerintet túlzott. Mondjuk munkaadónak se jobb, mert a munkamorája munka se sok embernek van, írja Viktor. Hát én azért a munkadót nem sajnálom, mert hogyha rossz a munkavorája egy embernek, akkor neki mondjuk elmarad a 800%-os haszna, és csak mondjuk 450 százalékos haszna lesz, és akkor iszonyatosan rossz a munkamorál, és nagyon jó a hangulat az üzemben, mondjuk, és, és tegyük fel, nem akar profitat. Ez is demagógia, tehát azért 800, jó. Tehát, nem... Sosem volt a frekvenciától idegen. De, de, de egyébként természetes, hogy igaza van a telefonon, hiszen az érzéseit mondta el, és hát hogy, hogy lehetne valakinek a saját érzéseiben nem igaza. És ez egy nagyon-nagyon sok embernek az érzéseit mondta el a... a, a, a vállalkozó, a fuvarozó, Tehát, tehát nem a, ez, ez értelmetlen is, hogy, hogy nincs igaz, Hát természetesen ezek az értékek. mondani, hogy a katona nem fázik, csak úgy érzi. <gül> <gül> Mindenkinek van igénye közös értelmes célokra, perspektívára, egy jobb közmorára. Kicsit reményvesztettek lettünk, maradnak a multikínált, a poszterek, másik esemes író írja, söcő. Ebben a KIB országban mindenki Kurva nagy magyar, mondhatom, mert az összedi beszéd az megitotta a csatornáit a közbeszédnek. Ö, ö, azt írja, hogy ebben az országban mindenki kurva nagy magyar, akkor miért köpköd rugdos mindenki mindenkit kérdezi. Söcő? Hát éppen ez a válasz, mert mindenki kurva nagy magyar. Ez a, magyar, tehát ez a magyarság. Én ez értem. Mindenki másképp magyar. Zsajta. Nem hát arról van szó, hogy miért nem találják meg a közösset, <gül> hogyha mindenki a nagy magyar. Tehát a de nem az... mindenki nagy magyar, hát ez hülyeség. Igen. Aha, de mindenki másképp magyar, azért senki nem, nem vita. Nem nem engedi elvitatni, hogy ő magyar. Csak a magyarság ne, az. Nem, nem igaz, hogy senki nem. Tehát, nagyon de, sok azt, az az az az hát, hogy nem lesz olyan így ezt, hanem a Hogy tudnám bárki nap, is elvitatni nem. a magyarságot? Tehát, az olyan, mintha más valaki adná ki az én magyarságomat. Hát ezt nem lehet elvitatni. Tehát, pró, próbálhatja vitatni, mondhatja húszor is, hogy nem vagyok magyar. Ez mit sem változtat az én magyarságomon? Hát, hogy a kedve, kedvem egy kicsit elmegy ugye az egész témától, az, az mondjuk, oké. Okay. De egyébként, Robi, hogyha már itt az összödi beszédnél tartunk egy kis minő elmondom, hmm. hogy a hallgatóknak, hogy tehát az őszintességi rohanba, hogy a Robi valójában azért elég erőteljesen a multiknak a szekértolója, hát, mert de? mindig úgy tesz, mint aki bírálja őket, de az egészet sorsszerűen szükségszerűségként írja le. Tehát, tehát én, én azt mondom, Robi, hogy azért nem úgy van az, hogy, hogy kijelentjük, hogy hát már pedig az ember ilyen, ilyennél vált, bár ez tényszerűen igaz. Igaz, hogy minket a csipszes érdekel, és igaz, hogy, hogy csak keressük, és csak vágyjuk esetleg ezt a kollektív élményt, vagy csomó minden igaz, de, de ha ezzel ott itt megállunk, akkor az kicsit rosszabb, mint szerintem, mint hogyha nem csináltunk most semmit, mert akkor azt mondtuk, hogy ilyen az ember nincs mit tenni, és akkor lehet hazamegni. De ne arra, hogy nem, nem, szóval nehezen állom meg, hogy, vagy nem állom meg. Hogy tényleg szóval minden, amit mondasz, így feladod a labdákat, hogy azt mondjam, hogy igazából, mintha tényleg ilyen tavaszi napsütés okozta, hormonrobbatáspól fakadó ilyen tetvágy beszélne belőle, hogy, hogy de ott van a kezünkben a jövő, csak meg kell ragadjuk, csak, csak mi majd akkor, mi rajtunk múlik, nem szabad. De emberen, a váradi és és ezekben és a dományban. Ez egyébként ilyen. mind szép és jó, csak, csak hát azért egyéni életek vannak, egyéni a nagy többségben megpróbálja, és van olyan, amikor olyan történelmi társadalmi klíma van, hogy, hogy sok embernek minden törekvés ellenére sem sikerül élhetővé tenni. És akkor az mit kell életét. tenni? Nem föladni. Nem, föladni sose kell. Hát akkor de, akkor de, nem, de mindig aki odáll mosolyogba, és azt mondja, hogy vetkezed be az irányítást, te rajtad Jó, Hát nem, de nem kell néha, néha, nem, hát. Néha, nem, néha nem megy el. Nem, nem, nem, nem, nem kell feltétlenül vigyorogva, lehet valamit értelmesen is csinálni. Persze, persze. E mindenki maga tudja, hogy mit csinál, mert mit nem csinálta, hát mindenki tisztelni is szokta azokat, akik csinálnak, e, esetleg, mint az, ahogy az őrülteket tisztelték az indiánok, vagy mit tudom én, de én, én például a, a, a Váradi TV-szegén nincs itt, úgyhogy ne dicsérjük ennyit, é, nagyon szívesen szoktam hallgatni, amikor, amikor nem azt mondja, hogy Hát igen, hát igen, hanem mond valamit, hogy gyerekek menjünk ki a békejére, hogy mit tudom én, a, a, a, akkor, akkor az, az úgy kicsit értelmesebb szerintem, mint azt mondani, hogy hát igen, mindenki csak fogyaszt, mindenki csak fogyaszt. Nincs telefonáló. Pedig a fogyasztó az jó a rádiónak, Sziasztok, Tamás vagyok. Fogyaszt rádiót. E, igen, most épp a soratokat fogyasztom. Tehát az a hozzászólás... Egy jó fogyasztó vagy, te jó vagy a te ah, Tehát az a hozzászólásom, hogy a közösségi szemléletből átbillentünk az egyéni egoista szemléletbe, mivel a, mivel a kommunista vezetésből átbillentünk egy kapitalista vezetésbe, de én ezt inkább privatizmusnak hívnám, mint kapitalizmusnak, mert kapital az azt jelenti, hogy tőke, ugye? És a tőke nem itt van, hanem azt viszik ki, havonta mindig a mármint a profitot, és úgy lesz belőle tőke, ha újra beinvestálják, addig nem. Na most nem marad nálunk a pénz, tehát a profit, és emiatt a térség elszegényedik. Igen, de már ilyen sincs, hogy nálunk meg náluk. Tehát kiviszik tőlük, és hova viszik? Nem Nem igaz, amit mondasz, mivel a tőkebeáramlás és a kivitelnek van mindig egy egyenleg, amit mérnek, és ez az elmúlt időszakban csökkenő, azt hiszem talán negatívban is ment, de alapvetően ez az elmúlt 16 évben döbbenetesen pozitív ez a mérleg, tehát több tőke mint amik kiment ki. Attól függetlenül havonta azért átutalják a itt keletkezett profitot, nem hagyják itt. csomót itt, itt hagynak. Nem. Szerintem abból, abból a profitból kifizetnek egy Suzuki gyárban egy munkást, aki elmegy a helyi kis megveszi a izét. Hát Hát a, akkor azt hagyják itt, tehát nyilván a, a profitból új vállalatot építenek, akkor az sem profit, hanem az is beruházás. Tehát nincs, nincs profit, hanem jó de, tőnye jó, tőnye de, jó, de akkor mit szóljanak már a távol keleten, a sweatshopokban, a napi 18 órás munkaidő, heti 7 órán keresztül tartó munka, kicsi 5 éves gyerekkortól kezdve gyártanak folyamatosan gyártósorok mellett mindenféle termékeket, amiket mi itt fillérekért fogyasztunk. Tehát ők mit mondjanak? Tehát ha mi beszélünk arról, hogy hát innen kivonják a tőkét, a térség elszegényedik, akkor mit mondjanak komolyan Tájföldön, mit mondjanak Malajziában? Kínában? Téged? Mit ezt téged Magyarországon? Hát hülye vagy? De komolyan, kit ez Na jó, hát ez a szemlélet, amiről beszélünk, ezt most a drága kollégám illusztrálja. De hogy, hogy, hogy igen? Nem divat többé másokkal foglalkozni, mert az kommunista, kollektivista szemlélet volt, és Aha. nem divat. Most egyszerűen hozd meg és uralkodj, vagyis most megosztva, szembe van állítva a társadalom két fele, egymással, és így lehet fölöttük azt csinálni, amit csak akarnak. És a látszott demokráciákban való... én ezt látszott demokráciának tartom, amikor van egy képviselet. De az nem működik, mert nem lehet visszahívni, nem lehet velük semmit csinálni. A megválasztott politikusok mindenre felhatalmazva érzik magukat. Főként arra, ami nem is volt a programjukban. Tehát bármit megtehetnek attól a pillanatról, hogy megszavazták őket és megválasztották. azdig amíg a ciklus le nem jár, azt csinál, amit akar. Hát bármit ebben elég egyetértünk szerintem. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. köszönjük a felhatalmazottságérzés. Ami Hitlernek is megvolt, és azt mondta, hogy őt a nagy német nép felhatalmazta. Szerintem neki belsőbb volt ennél a felhatalmazásodát. Nem, nem Tudni a szörnyű, hogy Hitlert a német nép tényleg felhatalmazta. Igen. Tehát ott volt egy választás, amit őt felhatalmazták. Igaz, hogy trökszön nem kér felhatalmazást igazából. Amikor az elveszett a, ávolott, a német nép lesz, nem ő, ő nem tett semmiről, a német nép nem élt arra, hogy a stb. Ez szörnyő... Na jó, hát igen, az, az, az nagyon érdekes, amikor Hitler a, az utolsó napokban, tehát 45 tavaszán, szembe, szembe került a véggel, és le kellett vonnia egy következtetés, mert az ő ideológiájának a, a két alapja volt. Az egyik alapvetés az, az volt, hogy a német az a kiválasztott nép felsőbbrendű faj, a másik, a másik alapvetés pedig az volt, hogy a. Tehát ez a szociáldarvinizmusa volt, ami arról szól, hogy a, az erős az hogy legyőzi van, a gyengét. Van ilyen. hogy felsőbbrendű faj, és hogy az erős legyőzi a gyengét, és hogy a legerősebbnek van joga uralkodni a világon, többi. És beindított egy totális háborút a világ ellen, de leginkább a Szovjetunió ellen, és ezt elveszítette. És akkor valamelyik megdőlt, és akkor döntenie kellett, hogy melyiket választja, vagy az egyiket, vagy a másikat, de a kettő nem lehet érvényes egyszerre. És. E és melyiket vetett el, a németséget vetett el. Tehát azt mondta, hogy akkor nem ők. Akkor nem ők a felsőbbrendű faj. Tehát ez az érdekes, hogy volt -e ki egy ideológiai őrültsége, és volt emellett egy nagyon erőteljes nacionalizmusa. és ebből a kettőből állt össze kvázi a hitlerizmus. És amikor választania kellett, hogy melyiket válaszza, akkor a nacionalizmus dobta el, és őrizte meg a saját ö, személyes hisztérikus hülyeségeit. Vagyunk, az is borzasztó veszélyes helyzet, mert mondom, a politikusok mindenre felhatalmazva érzik magukat négy évre. Bármit megtetnek, az égvilágon mindent. Ugyanúgy, hogy Hitler. Csak éppen azért nincs hitlerizmus, mert most nem divat, meg nagyon ellenségesen néznek arra a szemletre, de éppen az is lehetne ilyen elven, mert mindenre felhatalmazva érzik magukat. Négy évre. Bármire. Egyébként nem tudom, Hitler, tudjátok, -e, hogy Hitler azt mondta, hogy én nem követem el azt a hibát, amit Napoleon, de csak elkövettem. Ugyanazt a hibát követte elünk Napoleon. Nem tudta. Át... Hát igen, ne, ne, ne, de megtámadta az angolokat anélkül, hogy partra tudott volna szállni. <gül> Napóleon és a kontinentális szállattal nem ért el semmi tengeren, az... semmi. tengeren semmi esélye nem volt az angolok ellen, se Napóleonnak, se Hitlernek. Megtámadta a Szovjetuniót, illetve Oroszországot. Egyiknek sem volt esélye. Az egyik elfoglalta Moszkvát, a másik még csak az se. Nem se jutott, igen. Ja. Na jó, akkor ennyi. Köszönjük. Köszönjük. Hello, hello. Legfrissebb tűzsdehíreinket hallják. A demokrácia RT kisebbségi paketjét kézben tartó milliárdos üzletember dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg: hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmata lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen loyálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az index emelkedik. Most studio beszélgessünk egy kicsit az Európa bajnokságról, főleg azért, mert tegnap még talán nem beszéltük ki eléggé ezt a témát. Gyárfás Tamás, a magyar-horvát kandidálást előkészítő magyar szervező vezetője a 2012-es labdarúgó Európa bajnokság helyszínének bejelentését követően nyilatkozott közben elsírta magát és távozott. Gyurcsán szerint nem érdemes feladni, ugyanezen a véleményem van, Schmidt pán a mob elnöke is. A legjobb nyert, mert mindig a legjobb győz, mondta Gyárfás Tamás. A magunk részéről úgy érzem, ami amit lehetett, azt megtettük a győzelemért, a prezentáció mindenki a maximumot nyújtotta. Amikor megkérdezték tőle, hogy nem fájó be Lengyelországtól és Ukrajnától vereséget szenvedni, mint Olaszországtól, Gyárfás elsírta magát és kirohant a teremből. Én azt kérdezem először is, hogy tudunk -e erről valamit, hogy mi, mit jelent ez a kandidálás? Nem úgy szótaniak, de szó, mi, miért jött ez be? Miért kandidálás ez? Ez volt regényhőséről regény lett elnevezve ez a ah, Azt jelenti, hogy valami olyasmivel próbálkozol, ami ugye már lehetetlen. Megtalálni ezeknek a világoknak a legjobbikát, ahol Európa bajnokságot lehet rendezni egy olyan lepattant, végtelenül önmagát ön, ön, ön, önmaga szellemét is alulmúló posványban, mint Magyarország. És lám ugyanúgy jártunk a kandidálással, mint maga kandid, volt erregényhőse. regényhőse gondolzzuk, műveljük kertjeinket ez a végkövetkeztetés. És nem, aztán egyszer majd az, az nem vég. olyan nagyon rossz következtetés. Tehát, hogyha máshogy olvastuk a kandidatot, de szerintem, szerintem feloldja a végé a, a konfliktus. Lehet, lehet, de nem oldja meg. Szerintem is. Hát, jó, jó kérdés. <laughs> ez hogy, a válasz. Talán de... egy, egy kedves vízasz Tehát én már a cunaminál az agyam hát hogy, hogy szóval miért, miért ez a benfentesség látszatát adja újra, hogy most te, Tehát a kandidálás, az elsőbb köcsök szó, nem? Tehát, hogy nem szabad ilyen most, most már nem. Hogy, nem. Ilyen, tehát, hogy, hogy jelölték, nem? Tehát az egy elég természetesen első szó, nem olyan, amit nehéz kimondani. Azt már minden a kandidálás a kandidálás szintem, de nekem nem a szóval van bajom, hanem magával a kandidálással. Mi ez a hisztéria, hogy folyamatosan emelik az adókat, emelik az árakat, új nemeket találnak ki, a költségvetési hiány az egekben van, Magyarország jobban eladósodott az elmúlt, öt év alatt, mint az azt az, meg mi a, a kádárrendszer teljes egészében pedig aztán arról a, az egész generáció sírri, hogy hát mi a kádár rendszernek a terhe, terhei alatt nyögünk, és az öt év alatt a megyes, mert a gyurcsány több, a, több államadóságot halmozott fel, mint a kádár János. És, és ezek után mi azért ennek ellenére mit akarunk olimpiát, olimpiát hát eddig, eddig gyakorlatilag egy olimpiát és három Európa bajnokságot pályáztunk, pályáztunk persze, Orbánik Pályá... de nem pályáztak, nem, pályáztunk. nem, nem pályáztunk. csak hogy majd pályázzunk majd pályázunk. Ahhoz kellett volna még egy felhatalmazás nekik? Nem, hát, hogy majd, mert hosszú, még pályázhatunk, tehát az, hogy oda jussunk, hogy pályázhatunk, ahhoz már még csomó dolgot kell csinálni. Hát reméljük, hogy azt a csomó dolog el fog maradni, és eszünkbe nem jut ilyesmi. Tehát először legyen már élhető élet ebben az országban, hogyha egy mód van rá. És azután akarjunk már. az a nagyon durva, hogy ezek vannak erről olyan publicisztikája, ahol ő azt elemzi, azt olvassák valaki, amikor 86 ban ez szerintem aki élt, akkor az. Nulhat, mondi. Hogy? Ida uh, <gül> Így van, így van szovjetunió elnevezés. Szovjetöl, így van. Negyedik percben kettővel. Ugye, az. Na, arról van, ő egy eszi, hogy én ezt fejtegeti, hogy egyszerűen ott is az történt, hogy, hogy egyszerűen kezdett lenni egy csapat. És túl nagy volt rajtuk a teher, túl nagy volt, mert ők azok, akik helyettünk is. És megint akarunk egy olyan sporteseményt, akarunk valakiket, akik rohad az, az egész de legalább helyettünk de is. De Az a csapat is túl lett stárolva. Hát túl lett, az De az most egész, nem a csapatról van szó, hanem a... arról, hogy miről szó lesz, hogy most egy ebét akarunk. Akarunk látszat eseményeket, amelyek kell a figyelmet arról, hogy rohad minden, hogy, hogy dőr ránk a szar. Na, erről van szó, pontosan erről van szó. Tehát a Putriban, kacsalábon forgó palotát kell építeni, erről cifra van nyomorúság. szó. Ez a cifra nyomorúság, igen, ez, a, de tényleg Mixát lehetne az, aki, az, aki ezt nagyon-nagyon szépen novellába önti ezt a kandidálásunkat. Csak, hogy újra használjam ezt a kifejezést, <gül> és ráhozzam az agyvérzést. Én felvetnék egy, egy másik témát, mégpedig a, a miért veszítettünk kinyert e, témakörbe, tehát túlépve azon, hogy, hogy mi miért akarunk. Egy pillanatra mondjuk fogadjuk el, hogy akarunk, vagy fogadjuk el, hogy nem akarunk, mindegy. E, szóval én azt gondolom, hogy van egy kis illúzió, itt sportdiplomáciáról beszélnek, meg én nem tudom micsodáról, de azt szerintem tudomásul kell lenni, hogy az UEFA egy üzleti vállalkozás. Egy olyan üzleti vállalkozás, ami speciális sportból, egy igen jó üzletből euh, él. E, ez e területen működik. Na most szerintem egészen nyilvánvaló, hogy az UFA annak fogja adni minden esetben a, a rendezési jogot, aki pénzügyileg egy olyan, egy olyan pályázatot ad be, ami pénzügyileg jó. Na most, hogy kinek jó, erről még egy gondolat. Ugye nyilván jó az uefa nak tehát mint gazdasági vállalkozásnak, másfelől vannak konkrét döntéshozók akiknek az érdeke valamilyen mértékben nyilván egybeesik magával a vállalkozásnak, az UFA-nak a döntéshozásával, illetve vannak saját egyéni érdekeik. Tehát ez szerint, és most én nem konkrétizálom, ugye, ugye a szikla vésző is csak körülírta ezt, hogy mire gondolt ő. Tehát miért gondoljuk azt, hogy, hogy bármit, bármilyen szempontból is a magyar fotbalt, a magyar sportdiplomáciát, vagy bármit, a magyar pályázati anyagot minősítettek ott. Itt egész egyszerűen kőkeményen pénzről van szó. Arról a pénzről, ami befolyik az UEFA-ba, és esetleg arról a pénzről, ami befolyik az adott jelölő emberhez, ha van ilyen pénz. És miért van akkor a pénzünk Miért van akkor a pénzünk Hatszor akkor a piac. Nem e tudom, nem, helye, nem, ennyi. Na jó, de sokkal kisebb a fogyasztók. Lengyelországhoz képest, mire hasonló az életszínvonal is vannak nem tudom, e 9 millióan, 30 Várjunk, Csak hagyj folytassam a gondolatmenetet. Másfölül az UEFA vezetőségét nyilvánvalóan a tagországok választják, majd az UEFA nagyon sok pénzt juttat vissza például a Bajnokok Ligája bevételekből az egyes tagszövetségeknek. Tehát egy, egy nagyon szoros szimbiózis van, tehát egyfölül választott föl választók is olyan értelemben, hogy hogyan folyatják vissza e, így a pénzt. Na most, hogy egy adott országban egy üzleti kör, aki esetleg a kormányal ápolhat jó kapcsolatokat, sőt, ez mindenképp szükséges, miért pályázik? Nyilván azért, mert megint neki a saját érdeke az, hogy pályázzon. Tehát nem úgy merül fel szerintem a kérdés, hogy, hogy miért akkora nagy pénz Ukrajnában, hanem miért akkora nagy pénz egy ukrán és egy lengyel vállalkozói csoportnak lehető aláhozni ezt a pályázatot, és miért nagy pénz ez az UEFA-nak? Például nem mindegy, hogy mondjuk a bevételekből mennyit áramoltat vissza az adott ország az UEFA-nak. És ilyen szempontból lehet, hogy arról van szó, hogy akármilyen csatornákon is keresztül, Ukrajna vagy Lengyelország nagyobb összeget áramoltat vissza az UEFA-ba, mint mondjuk Magyarország tette volna ezt. Szerintem itt ilyen szempontok döntenek, aki ennél magasabb szempontokat gondol, szerintem az, az, az naív, vagy én, én legalábbis úgy érzem, mert itt szerintem kőkeményen forint, pontosabban euró az, ami, ami dönt a kérdésben, minden oldalon. Tehát lehetnek az mögött a dolog mögött, nem feltétlenül csak gazdaság lehetnek politikai szándékok is, nem? Persze, de, mi, de ha te mondják, mondjuk az UFA az, -orosz -orosz orientációt, hoz, az vezetni... orosz orientációt, lehet, hogy megpróbálják ellensúlyozni. Jó, de, de, de várj nem, de, de várj, Ez az ukrán jelöléssel. Ha, ha te az UFA-t vezetnéd, Vez pályáztak ők? Nem, hát arról van szó, hogy Oroszország az rendkívül erőteljesen, erőteljes nyomás alatt tartja Ukrajnát, ugye azt tudjuk. Ha, és hogy mi hát... szeretünk titeket? Hát az EU-ban nem nagyon akarunk azért fölvenni titeket, de egy Európa-bajnokságot rendezzetek, és akkor ezzel gyakorlatilag az nagyon erős pánszlávizmusnak a kötelékéből sikerül valamelyest az Unió felé integrálni Szer Ukrajnát. De szerintem szerintem kicsit máshogy gondolkodhatnak, én azt gondolom. Ha telennél, jó, nem te, mert te egy, egy hihetetlen ember vagy, egy, egy, egy rádióhallgató krémel és becsület, és, és, de mondjuk tegyük föl, hogy mégis Nem áll, csináljad már, hát, pofán vágok. Igen. Jó, tehát még ha te, lennél, ha te lennél Platini, vagy te lennél a szavazók egyike, akkor te mit mérlegelnél? Azt, hogy milyen esetben lesz neked a hosszabb távú bevételed nagyobb egyik vagy másik kandidásnál. És ezt mérlegelheted. Bocsánat, kandidáló eset, győzelme eset, viktorizálása esetén ennyi. Hogyha neked az Európai Unióból azt mondják, hogy hogy figyelj, hát segítsd meg egy kicsit Ukrajnát, mert akkor teszünk mellé még pár forintot valamilyen módon, vagy, vagy, vagy stb. Lehet, hogy volt ilyen. Én azt nem mondom, hogy nem volt, de én nem hiszem, hogy itt politika dönteni. Az, az UEFA semmilyen értelemben nincs alárendelve az Európai Uniónak. Hát rengeteg ország, több, több tagja van, aki nem tagja az Európai Uniónak, mint ahány tagja az Európai Uniónak. Ugye az UEFA-nak több mint 50 tagszervezete van, ha jól tudom, az Európai Uniónak pedig csak 25 tag, most már bocsánat, 27 tagja van, hát uh -huh. akkor lehet, hogy pont legal. jó, igen, uh -huh. jól mondod, utána számoltam. <laughs> Nagyon csalódott vagyok, mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 2012-es, az ukrán-lengyel pályázat győzelme után. Nagyon jó pályázati anyagot készítettünk, ezért én bátorítanék mindenkit, hogy ne adjuk fel. Természetesen egy újabb kandidálást alaposan át kell gondolni, erre még bőven van időnk, nyilatkozta. A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Magyarország harmadszor pályázott, de egyetlen stadionja sincs készen, amely alkalmas lenne akár csak egy bajnokok ligája csoportmérkőzés megrendezésére, azt mondta. A pus Kesferenc Stadion átépítését és felújítását mindenképpen végig kell vinni. Azt nem tudom megmondani, hogy ez a jelenlegi stadion helyzet mennyiben befolyásolta a döntéshozókat. A kormányfő szerint mindenképpen a győztes Lengyelország és Ukrajna mellett szól, hogy ötször a felvevő piacot jelent, mint Magyarország és Horvátország. Szeretném azt gondolni, nem ez döntött, nem is akarom igazságtalanul bármivel vádolni az UEFA illetékeseit, de elképzelhetőnek tartom, hogy a helyszín kijelölésénél a gazdasági szempontok vissza. Gyurcsány Ferenc egyelőre nem tudta megmondani, hogy a sikertelen kandidálás után az Európa bajnoksággal összefüggésben tervezett fejlesztések, nemzetközi repülőtér, autópályák, szállodák építése hány százaléka valósulhat meg. Ez alaposabb elemzést igényel, erre a döntés kihirdetése után egy óra semmiképpen nem elég, magyarázta a kormányfő. Még hogyha borzalmas is volt a pályázati anyagunk, abba a Sártengerbe, amit Ukrajnának hívnak elvinni az Európa-bajnokságot, milyen kellett, hogy legyen a pályázatunk, érted? És a, nem is azon múlt, hogy a mi pályázatunk milyen, mert az olaszokat verték meg, nem minket, hát mi a pályán se voltunk, hát egy rohadt szavazatot nem De kaptunk. Valahol a neten egy cikket. Na, a pályázat, iszonyú jó volt. A milyen volt a legjobb pályázat? Há, Csak mi, a Ugye, mi, rajzó, mi maketteket, mi maketteket vittünk, más pedig fotókat vitt. Mi, mi lehet, mi, mi a, a, a múlt? és a jövő képünket vittük el, máspedig esetleg a jelenét vitt el. Mi, mi nagyon jó vízjókat tudunk. Tehát, hogy tehát, hogy ebben jók vagyunk. De én én, ma, én magacsu ragaszkodnék az előbb elmondott gondolatokhoz, és a hallgatók egy, egy részét hátra meg tudom azzal győzni, hogy aki bármilyen döntéshozatali mechanizmusba belátott mondjuk magyar állami szinten, valamilyen intézménynél, az, vagy, vagy valami hasonló köztestületnél, mint mondjuk az UEFA, nem tudom pontosan, mi a jogállása, az gondolja ott vég saját tapasztalata, hogy hogyan történik meg egy döntés, gondolja ezt vég, és utána, ha, ha úgy érzi, hogy, hogy itt, itt biztos a foci minőségét vették figyelembe, meg a hagyományokat, meg a pályázati anyag minőségét, meg a hosszteszványok mosaját, akkor, akkor, akkor lehet, hogy neki van igaza. Én azért ragaszkodnék hozzá itt kőkeményen, kinek mennyi megy a zsebébe alapon történik mindenféle döntés. Itt is, meg sajnos máshol is. A sportban a vereség is benne van, mondta Elbert Gábor az Önkormányzati és Terletfejlesztési Minisztérium sportszakállamtitkára. Carl Louis mondta mindig, a győzelemnél sokkal fontosabb, hogy az ember biztos legyen benne, kihozta magából a maximumot, mindent megtett a sikerért. Ha ez megtörtént, akkor nem kell szégyenkezni, a jobbtól bármikor ki lehet kapni, függetlenül attól, hogy természetesen nagyon fáj a vereség. Elbert szerint korai arról beszélni, hogy érdemese megpályázni a 2016-os kontinens bajnokságot. Rengeteg más világversenyre pályázunk, illetve készülünk, rendezünk triatlon világbajnokságot, kézilabda VB-t pályázunk a jégkorong VB-re. Alapos elemzés után szabad csak arról dönteni, hogy kandidálunk e újra labdarúgó EB rendezésére. Kisteleki István, a magyar szövetség elnöke úgy vélte, lehetett volna jobb pályázati anyagot is készíteni. Ha nem nyerünk, az azt jelenti, hogy nem voltunk elég jók, tehát lehetett volna jobb anyagot is készíteni, mondta Kisteleki. Természetesen borzasztóan csalódott vagyok. Nem tudom, de most nem is kell még megmondani, hogy pályázunk-e a 2016-os EB-re. Sok szempontot kell figyelembe venni a döntés meghozatalánál. Azt is mérlegelni kell, hogy mekkora lehet az esélyünk egy lengyel-ukrán közös EB után. Schmidt pált a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, meg is lepte a Kárdifi döntés a 2012-es EB rendezésről, meg nem is. A már Amsterdamban tartózkodó sportdiplomata szerint szoros lehetett az eredmény, mert keddesteverzben még olyan hírek terjedtek el, hogy a horvát-magyar Nagyon sajnálom mert nagyon sok erőfeszítés volt a pályázatunkban, jelentettek ismét Pán, aki szerint a döntést befolyásolhatta, hogy a két győztes ország összesen mintegy 100 milliós piacot is jelent, míg Magyarországon és Horvátországban összesen alig 15 millió ember él. Nem szabad feladni, most megalapoztuk egy következő kandidálás lehetőségét. Ne ítélkezzünk gyorsan, egyelőre elemezni kell, hogy mit tettünk rosszul. Jó kezekbe kerül az Európa-bajnokság, de óriásít lendített volna a magyar sportéleten egy sikeres pályázat. A Mobel, Önök emlékeztetett arra, hogy a lengyelek és különösen az ukránok óriási erőkkel vonultak fel Kardivban, ahol nem csak a két állam fő volt jelen, hanem olyan világhírű volt és jelenlegi sportolók is, mint Szergej Bubka, Ródugro, Andriy Sevchenko, a Chelsea labdarúgója, Oleg Bloin, korábbi futballsztár és az ökölvívó Klitschko fivérek. Tudjátok, mit gondolok? az az ország ne rendezzen Európa-bajnokságot, amelyik képtelen arra is alkalmatlan arra, hogy egy, egy válogatottat kiállítson, amelyik képes kijutni egy Európa-bajnokságra. Ezt most egészen komolyan hát mondom. A ez így van. De komolyan, tehát hogy milyen alapon, tehát, hogy is képzelik, tehát hogy a maguk erejéből képtelenek, ez mindig is egy rohadt nagy pop propagandaért volt a hatalomnak, kenyeret és cirkuszt az emberek szeretnek szurkolni a válogatottnak, egy ekkora hisztéria, és az emberek lenyelik azt is, hogy fölemelik a árát, vagy a gázárát, vagy én nem tudom, hat újabb adónemet bedobnak, csak azért, mert lehet szurkolni újra a magyar fiúknak, újra a nőstadionban felújítják, jaj de szép, és kapunk egy ötös, de büszkén, keményen helytáltunk, tehát mi rendeztünk, a világszeme, rajtunk van, és, de komolyan, jussanak ki Jussanak ki egy világverseny, és utána beszéljünk arról, hogy rendezzenek-e vagy sem. És akkor még mindig itt lesznek azok a kérdések, hogy vagyunk-e abban az anyagi helyzetben, vagyunk-e abban az erkölcsi helyzetben, vagyunk-e abban a. egyáltalán szándékainkkal egyezik -e ez. Tehát én a... én ezzel teljesen egyetértek, nekem egy, egy kérdés, ez ilyen személyes kíváncsiságom lenne, ez nem ez költői kérdés, persze, szerintem szóval, kélcsenné, hogy jönnek, ugye az említett hat nulla a igazából a, a, a kegyelem ugye a magyar futballnak. Tehát az, az a vég. Ezek szerint nem ott kezdődött a rothadás, és az is, az is 20 Persze, éve hát volt. Ez Tehát ez valószínűleg én. akkor mennyi olyan 30-40 éve folyamatosan korrupt tolvaj, hozzá nem értő sportvezetők vannak, sportmenedzselek, szervezők, vezetők nem állnak Tehát 30-40 éve kezden. rohad, akkor hogyan lehetne egy bármit, egy egy komolyan, egy helyi bajnokságot, hogyan lehetne a magyar futballra vezetőkre meg diplomatákra vinni? Minden be kell fejezni azt a kísérletet, hogy magyar futball komolyan? Tehát a halottakat el kell temetni. Erről szól egyébként az Antigoné. Ez, ez, Olvassák el az MLS-nél, és vegyék észre magukat. Egyébként ebben egyáltalán nem értek veled egyet, majd akkor el, elmondják. Hát más. nyugodtan mondjad, miért nem értesz egyet? Azért nem értek veled egyet, mert ez abból az illúzióból indul ki, hogy a magyar futballnak a helye, az már pedig a világ tíz legjobb csapata között van. Nézzük meg, hogy a területünkhöz képest, a lakosság a állunk ott állunk, hát világországaiban valahol középtájon. És például a közepén még picit előrébb is. Mert 200 valamennyi tagországa van a Fifának, mi valahol a századik előtt vagyunk még mindig. Mi a probléma ezzel? Az, hogy nem, nem megint nyerünk, nek az aranylábú fiúk? Te neked vannak ilyen nosztalgiáid ezek szerint, ami vágyod ezt az ópiumot, ami, amit... Tehát szerintem egyszerűen arról van szó, hogy befizetünk, az, tehát az én és a te és a mi adónkból. K kinek? Azt hiszem, jelentős összegeket Minden? az állam. Hát az én a költségvetésbe fizetem, a költségvetés pedig százmilliókkal támogatja a magyar futballt. Hát hol? hol? támogatja, a Mondd meg. Hát mi nem viccelünk? Milyen, -milyen, -milyen csatornákon keresztül? Hát a, a sportfinanszírozáson keresztül, a reklám. Krónai Egon sportújságíró és sport vezető A vonalban Egon tejteti a köncseppeket az elvesztett ebbéjpályázat miatt? Igen, nem leszek népszerű előtte, de igen. Köncsöpet nem, de végtelenül szomorú voltam. Mit buktunk el szerintem? Áll, szerintem. Azt gondolom sok mindent. No, én a magam részéről annak az illúzióját, hogy sportesemények a sport mentén, a sportdiplomácia ígisze alatt, és nem politikai-gazdasági alkuk mentén meg, miközben persze pontosan lehet tudni egy olimpia odaítélése sem önmagában a sportról szól, de egy futballerbét talán az ember azt gondolná más, miközben miért gondolnánk, amikor ott az UEFA, ott a FIFA, a világ egyik legnagyobb üzlete? Talán nekem ez volt a legnagyobb problémám az egészre, tehát az ember ha végig gondolja, akkor sportszakmailag nyilván Magyarország nem alkalmas arra, hogy futballerbét rendezzen, sem a focink, sem a stadionjaink állapota, sem a labdarúgásunk morális körülményei, Ezt igazából nem tennék lehetővé. Ugyanakkor van ennek egy másik oldala, miért? Ukrajnában, igen? <coughs> Bizonyos értelemben, igen. Ümm, itt egy amit felolvasok. Nagyon jó lett volna az ebéd, de látni kell, hogy ahol nincs foci, oda nem adják a rendezést. Ahol például Macedónia nem kapná el az úszó ebéd. Ahogy például Macedónia sem kapná meg az úszó ebéd. Gyárkás ezt jól tudhatná. Hát én a görögök tudnának néhány keresetlen szót szólni, ahol van futval, ugye ezt legutóbb bizonyították is és ehhez képest, illetve az elmúlt pár évben bizonyítják is, és ehhez képest négyszer pályáztak és négyszer buktak el. Nem, én azt gondolom, hogy ennél ez, ez a dolog és sokkal nyersebb és sokkal szomorúbb. egyszerűen politikai döntés született. Nem vagyok politikai szakért, nem akarok politikai elemzésekbe belebonyolódni, de ha az ember jól végig gondolja, hogy Ukrajna milyen helyzetben van az Európai Unió és Oroszország között, hogyha belegondolunk abba, hogy az Európai Uniónak mik a szándékai Ukrajnával, és nem utolsó Ukrajnának az Európai Unióval, akkor eléggé jól látható, hogy fontos volt, hogy az ukránokat az EU-hoz csatorják és húzzák közelebb, úgy, hogy az Európai Unió ne kelljen, hogy beléptesse, és ne kelljen, a direkt módon pénzelje az ukrán törekvéseket. Ez, ez egy nagyon jó és jó hosszú szár, hiszen éveken keresztül kitart. Várja, elgond, azért, azért a másik végéről közelítsük meg a dolgokat tehát lehetséges, hogy például a görögök nem kapták meg az EB pályázást, pedig, pedig legutóbb Európa bajnokságot nyertek, tehát lehet, hogy ők nem rendezhetnek mert egy csomó példát tudunk mondani hogy nem rendezhetnek pedig jó a futball de milyen példát tudunk mondani arra hogy valaki megkapja a jogát, és olyan minősíthetetlen legyen a futball mint itt, tehát mi, mi alapunk volt nekünk azt remélni, hogy ezzel a minősíthetetlen futball teljesítménnyel mi rendezők lehetünk Amikor igen. Hát igen. Ezt akartam szó szerint mondani, de most akkor ezt már nem kell mondanom. Én egészen máson gondolkozom. Azon nevezetesen, hogy Ugye első körben azt hallottuk, hogy három szavazatot kaptunk, és íre ki a második körös szavazásból Olaszország és az ukrán egy közös pályázat maradt már csak talpon. Aztán megtudtuk, hogy gyakorlatilag egyetlen szavazatot sem kaptunk, miközben nálunk és a Horvátoktól is ott volt a kiküldött stában maga a miniszterelnök, gyakorlatilag mindenki, aki felsorakoztatható volt a blog mellett. Volt egy állítólag világszínvonalú prezentáció, nem láttam, de miért ne higgyem el, hogy az volt. más érti a dolgát, pontosan tudja, hogy mit Uh, ehhez képest, a lengyelek ukránok, nem a legfelső szinten, és hát sokak léne szerint eléggé uh, a miénkhez képest anyaggal jelentett meg. Úgy tűnik, hogy nem is volt a felől vita, hogy kikapja. Ilyenkor leszólnak az... A a van. Bocsánat, ilyenkor leszolnak az EU-ból? Hogy mi lehet ennek a hatásmechanizmusa? Uh, fogalmam nincs, csak Ennyit tudok én is, épp úgy, mint ti vagy a kedves hallgatók. Én úgy gondolom ezt, hogy ahogy Magyarországon sem elvonatkozható az élsport és főleg a, a látványsportok a politikától sajnálatos módon, és ugyanúgy, ahogy a gazdasági élet és a politika összefonodik, következésképp a látványsport és a gazdasági élet is, tehát már is megvan az egyenes száll, nem kell közvetlenül leszólni. Én azt hiszem, hogy azok a delegáltak, akik ott ülnek az UFA végrehajtó bizottságában, jól kvalifikált, magasan képzett a politikában, épp úgy, mint a sportban járatos emberek, akik pontosan tudják, hogy mi az elvárás velük szemben. Én ezt a dolgot most úgy látom, hogy nem sportdöntés született. Ha sportdöntés születik, Olaszországnak kellett volna kapni. Ha arról beszélünk, hogy futball, akkor nincs kérdés. A három pályázat közül az olaszok legerősebb. Ha arról beszélünk, hogy felkészültség, az olaszok kialegerősen. De arról beszélünk, hogy, hogy tiszta, tiszta, le... viszony, tiszta viszonyok és bunda, akkor viszont megint más akkor... Akkor a miénk a legerősebb, meg kell, hogy mondjam, mert például, hogy most a lengyel ukrán pályázatot nézzük, ugye Lengyelországban két első osztályú csapatot zártak ki bundázás miatt az elmúlt héten, a lengyel játékvezetői testület egy része el van tiltva a játékvezetéstől bundázás miatt, a Lengyel Szövetség elnök és felfüggesztette a miniszterelnök, majd az UF -a nyomására egy hónapal ezelőtt visszahelyezte az állásába, ami ugye megint ugyanaz a történet, mint ami nálunk zajlott, amikor Kovács Attila és Orbán Viktor, illetve Dajs Tamás harcoltak egymással 98-99-ben. Tehát, ha így nézzük, akkor mit mitől? Ukrajna mitől? Az az Ukrajna, amelyik sokak véleménye szerint, megint politikai elemzők véleménye szerint a polgárháború szélén tántorog. Az egyik része szakítja Oroszország felé, a másik része szakítja Európa felé. Jó, Egon, Egon viszont ma a bundához hozzátartozik az, hogy, hogy, hogy kivásárolna ugye a magyar meccset. Tehát, kinek a számára lenne értéke egy magyar mérkőzésnek, hogy abba egyáltalán pénzt hogy vásároljon egy meccset. Az, hogy most a mosás nyerján vagy a A szól, az nem a fajfoglal szól feltétlenül. A, van azért, Robin, nem akarnak illúzióba kergetni, ez a világ összes komoly és komoly bajnokságában, amire lehet fogadni jelen van. Ez nem egy új terető jelenség, ez hosszú évek óta, amióta e, nem csak a szokásos állami fogadóirodák vesznek hm. fel titteket azóta a dolog ezt tudható, érzékelhető, szlovák fogadóirodákról beszélnek Magyarországon is, tehát azért ebben nincsenek csodák, ugyanazt csinálnak a lengyelek, csak ott tömeges és nagy erejű megbukás történt, miközben Magyarországon folyamatosan a gyanú igazadban abban is, hogy itt el van kelme sok minden, de, de a lengyelek is megbuktak. Ha így veszük, akkor ők mitől? Azok az ukránok mitől, ahol a népet etetni nincs pénz, konkrétan etetni nincs pénz. Miért hiszük el, hogy majd Ukrajna meg tudja rendezni? Hát nyilván azért, mert nem saját tőkéből fogja megrendezni, hanem nyugat-európai, vagy ki tudja milyen tökéből amit nem közvetlenül az fog kapni nem üzlet emberektől. A hát hogy... döntés ennyi az egész, és 85 millió emberzik el az eb t Ugye ez volt az első mondatok egyike a mi a döntés után. Igen, ez egy jó ideológia mindenre. Egész biztos, hogy az egy vicc lesz az az elb, amit rendezni fognak az ukránok. Tehát ez, ez azt biztos, majd meg Azt gondolom, Ukrajna meg fogja mutatni, hogy meg tudja rendezni. Nekik ez egy hihetetlen erre jó is kérdés. Tehát a, a lesajnált a, a környezet szennyezéséről, szegénységéről a szodródásáról híres és egy elnökválasztást nem lehet mérgezések és cirkuszok nélkül lebonyolítani. Az, az Ukrajna be akarja majd bizonyítani a világnak, és ez minden eszközt meg fog ragadni, hogy képes Európa-vajnonságot rendelni. Szerintem nagyon jó ebéhez. Az. az egy más kérdés, hogy mit fog látni az, az ember, aki elmegy Ukrajnába, és nem csak meccset néz, hanem mondjuk a környezetét is. Végezetül egy identitásunkba vágó kérdés. kérdés. Én sok magyarázatot hallottam az elmúlt két napban arról, hogy miért vesztettünk egy csomó gazdasági, egy csomó politikait. Nem a nagyon tipikus uráni magyarátoknak ez a rendkívül sajátos magyar megélése, hogy keressük az összeesküvést. Holott lehet, hogy csak egyszerűen arról van szó, hogy nem voltunk alkalmasak arról, hogy rendezzünk? Mindig a legjobb nyert, ez a sportban egy alapszabály. Ha nem a legjobb volt, akkor is ő nyert, tehát aznap ő a legjobb. Ezt ilyen módon tudomásul kell lennünk. Másrészt engem a végtelenségig elkésétett például az a mai nyilatkozat, hú, segítsetek nekem, ti biztos olvastátok vagy ott van a kezdetek ügyében talán valahol, amely azt fejtegette, hogy milyen jó, hogy Magyarország nem kapta meg az európa Bajnokságot, mert úgysem tudjuk megrendezni. egy másik úgy is romba döntötte volna a gazdasági intézkedések sorozatát. Azt hiszem, hogy a gazdaságkutatótól nyilatkozott valaki, mm -hmm. nem tudom megmondani a nevét, mert nem, nem, nem emlékszem rá. De lehet egyébként, hogy jobban ért hozzá, mint a politikusaink, akik ez, ez de Robi, ezt nem ma kell -e mondani a vesztes uh, pályázat másnapján. Ezt el kellett volna mondani mondjuk egy-másfél-két évvel ezelőtt. Egy elegánsabb lett volna. Az MLS elnökének nem ma kell kiállni, -e, és azt mondani, éjjel, nem kaptuk meg, most megmenekült a gazdaságunk, mert ez így a turániátok. Ez a turániátok. Ez az. ez épp az ellenkezője, nem, nem, hogy ő ő Tehát a pozitívat próbálja látni benne. É. É. É. Hát csak nem, elegáns. A, nem a elegáns. a pozitív, hogy elvesztettünk valamit, amire harmadszor indultunk neki, hogy megnyerjük, és ezt meg tudjuk magyarázni magunknak azzal, hogy milyen jó, mert így a gazdaságnak nem lesz baja, az azt gondolom, hogy egy elég furcsa felfogás. másterről pedig azt se felejtsük el, hogy az Európa-bajnokság az üzlet. Minden országnak üzlet volt eddig, ahol rendezték. Lehet, hogy önmagában a kassa attól, mert jegyeket adnak el, egyáltalán nem lesz egyensúlyban, de attól biztosan, amit elköltenek a turisták ezer helyen. És nem csak arra kell gondolni, hogy szétverik a Váci utcát, arra is kell gondolni, hogy az összes ételmet megtöltik, hogy, hogy körbejárják a fél országot, mennek meccsről, meccsre, városról, városra. A turisták egy jelentős része azért nem csak is kizárólag inni fog az alatt a három nap alatt, amit majd Ukrajnában is legyen a tört két meccs között, hanem néz is dolgokat. Tehát ez egy nagyon erős országpropaganda és egy nagyon erős gazdasági ö, döntés, pontosan amiatt a pénz miatt, amit hmm. ezzel lehet szedni, és amit egyébként ki lehet helyezni most majd Ukrajnába és Lengyelországba. Róna Jegontól, aki sport, vezető és sportolósági búcsúzunk, köszönjük a beszélgetést. Köszönöm én is. Volt itt egy kisebb vita, ugye a Róbi azt mondta, hogy meg kéne szüntetni a magyar footballt. Én azért próbálnék egy nagyon picit ezzel ellen érvelni, kivívva a hallgatók ellenszenvét is akár. Tehát Eh, Abban szerintem érdemes azért belegondolni, hogy mondjuk, ha nagyon eh, pessimisták is vagyunk, azt mondhatjuk, hogy hát Debrecenben kín vannak 1000 Újpesten eh, ezren, elnézést, hogyha nem konkrétan akarom az egyes csapatokat minősíteni, és itt tovább mondjuk egy MB1-es fordulóban kín vannak, hát biztos több azért, mint tízezrán eh, azon a pár mérkőzésen. MB2-es mérkőzéseket eh, számba véve még, még egy pár ezer. Ha lejjebb megyünk az alsó osztályokig, ott is kim van 25 ember egy, egy akár egy Blasz 3-as, vagy egy Megyei 3-as mérkőzésem. Azért ez azt mutatja, hogy hétről hétre szinte a teljes szezonban, vagy legalább fél évben át, tulajdonképpen tízezreket lehet, hogy összességében minden osztályt figyelembe véve százezer embert is megmozgat, még a mai napon is a legalsóbb osztályig levíve a labdarúgás. Ha a játékosokat nézzük, akkor ebben a sok osztályba szintén nagyon sok ember játszik, és hát nagyon-nagyon sok kis bajnokság van, és a, többi, és a többi, Most annyi kérdésem lenne, hogy az úgynevezett magyar sikersportágak, E -kat figyelembe véve, e vagy nézhetjük a legnépszerűbb la e labdajátékokat, ugye a, a kézilabda, vízilabda. Ha ezeket nézzük, hát a töredéke, a töredéke... Jó, délés, hány, jó, hány ember jár vízilabdára, mondjuk egy vízilabda meccsre? Hát nem tudom, mondjuk, pár mondjuk, száz. Mondjuk jár négy száz. Igen. Akarunk, akarunk négy ezerre stadiont építeni? De, akarunk négy ezerre semmi, a stadion de, de most követő, hogy ez az egész logika, ez de Úgyhogy kétezer, ezer, ezer, meg ezer, ezer, ezer, ne próbálj túl Léci, hanem eh, engedd meg, hogy arra visszauta, hogy azt hát, mondta, hogy meg kéne szüntetni a magyar futballt. Én nem érveltem annak, hogy nagyobb stadion kell. Ez ellen, tehát ne érveljünk. Erről beszélünk az EB pályázatról beszélünk. Nem, én arról a kijelentésedről beszélek, hogy azt mondta, hogy a magyar futballt meg kéne De Azért kéne megszüntetni a magyar futballt, hogy újra lehessen szervezni, tiszta alapokon. Pár év, teljen el pár év, azok a vállalkozók, akik eddig a magyar futballból éltek, azok húzzanak el a magyar futball szérüjéről, hogyha egy mód van rá, keressenek maguknak valami jó kis vállalkozást, és amikor megtisztult, és amikor megtisztult föl kell oszlatni a ligát, föl kell oszlatni a Ez hát, Ez egy társadalmi szervezet. Majd a kormány. Nézd, amikor, akkor amikor. Azt látom, hogy a magyar futball azért nem képes kijönni ebből a gödörből, mert a tehetséges játékosokat gyakorlatilag tönkre teszik, amikor azt látom, hogy a magyar futballban gyakorlatilag semmiféle esély, semmiféle remény nincsen arra, hogy javuljon, hanem egy folyamatos romlás is, hogy a De stagnálás mi ez, méred? A stagnálás mi ez is, méred? Hát a tegnapi magyar futball. De, De miért? Volt a magyar futballnak egy dicsőséges korszak? Nem a dicsőséges korszakhoz mérem, a tíz évvel ezelőtti gyalázathoz mérem a mostani gyalázatot. Erről beszélek. De nem mondtam, hogy 97-ben jobb volt a magyar futball, mint most, mert akkor nagyon fontos. Hát, Ciprus és Málta ellen nem értünk el basszus ilyen eredményeket, mint mostanában. Ne, nem, Te nem, most éste, es magyar futball. mérem ahhoz, hogy el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy jó... Persze Baromiót is el lehet képzelni, meg ferrari is el tudok magamnak képzelni, és, ó, ez de Nem, nem, nem, nem azt képzelemmel, hogy ferrari legyen, hanem legyen egy, egy x, x kis autóm, de az legyen, az a, legyen tiszta rendben. <gül> Csak ennyit képzelek. Tehát, hogy, hogy ah. És az nem olasz futballt, az olasz futballt is megszüntetnéd, amit tele van korrupcióval? Nem, hát, kitisztítanám a ború. De a magyar a magyar futball, futball, bárját, az olasz futball, az... Egy súlyos betegségen, egy súlyos bajon, egy morális válságon esett át. A magyar futball pedig halott. Nem, ha halott. halottakat el kell temetni, nem halott. Nem, De én ha nem halott. A reinkarnációban, nem én hiszek a reinkarnációban, ami azt jelenti, hogy egy új testben, egy csecsemő testben átköltözik a magyar futball szelleme, akkor még lehet belőle valami. Csak az, aki hullát ölelget, az előbb-utóbb maga is súlyos, súlyos beteg lesz. Ezt értsed meg. Tehát amikor valaki meghalt, akkor azzal nem szeretkezni kell, azt el kell temetni, el kell síratni, meg kell gyászolni, és akkor utána lehet csinálni ani ujot erről beszélek. Most, most mondtam el az előbb, hogy fél éven át hetente gyakorlatilag több, több tízezer ember jár ki mérkőzésekre, hogyha figyelembe veszed a kispályás mérkőzéseket is, ahol, ahol nagyon sok a hobbi szinten Magyarországon szóval az első számú hobbisport még a futást is megelőzve. De hobbi szinten a... focizzanak, én arról beszélek, hogy ezt a szervezet Magyar Bajnokság nevezetű intézményt, ezt kéne megszüntetni, ezt kéne feloszlatni. Az az igazság, hogy olyan iszonyatos m Ról, hogy mennyire depresszív a műsor. Hogy mennyire, mennyire lehúzza őket az a hangulat, amit a stúdióban uralkodik. Úgyhogy próbáljunk meg erőt venni magunkon, és optimizmust meríteni. Elmondom most, hogy kérdez a szemed, jó benned hinni, és indulni veled, ó igen. Igen, igen. A mi pontos hogy ez a szám, ez tele van a politika alaphazugságaival? Nem tudom, mert én csak arra tudtam figyelni, hogy, hogy igen, ez az igen. emberiesség elleni bűnöknek egy olyan foka, amit most elkövettél velünk szemben, Robi, és azt hiszem, hogy a hallgatókkal szemben is. Én, amikor véget ért a kampány, akkor egy pillanatra azt éreztem, hogy teljesen mindegy, hogy mi az eredmény, de tényleg, csak ha ezt a számot, többet nem hallom, de tényleg, akkor az már megérte az, hogy vége van az egésznek mert ez tényleg a Dajfudi népírtása ehhez képest egy ilyen kedves gesztus vagy gesztis <gül> Mert, mert ez valami penetrás. De tényleg, De tényleg? és tudod, hogy mi augusztus talán? Most akkor felidézem újra. Emlékeztek, hogy mivel magyarázta Gyurcsány az öszödi beszédet, már aznap este hallott ezt A számot következő, és következő két hét során folyamatosan erről beszél Gyurcsány, hogy mi, mi, mit jelent az a hazugság. Tehát amikor azt mondja, hogy hazudtunk, és hazudtunk, és hazudtunk, és nem mondtunk igazat, és hazudtunk, akkor ez mit jelent? Hogy valójában nem konkrét számokról van szó, nem a gazdaságról. nem so ya nem nem, nem, nem, maradj nem, nem, nem. bátra van Magyarország. Magyarország. Ne Magyarország. Magyarország. De nem, nem de válszág. Azért próbálok <gül> valami értelmet csempészni a műsorban, nagyon komoly ellenállást tanúsítasz, de azért én igyekszem. Szóval, azt magyarázta a hogy nem a konkrét tételes számokról van szó. Nem arról van szó, hogy ő eltitkolta az ország helyzetét, nem arról van szó, hogy eltitkolta az államháztartási hiányt, nem arról van szó, hogy eltitkolta az államadóságnak a mértékét, hanem itt a politika alaphazugságairól van szó. És amikor. Tágra nyílt szemmel kérdeztek Kálmán Olga, és nyilván egy ország így nézett, hogy miről beszél ez a gyurcsány? Akkor ő azt mondta, hogy mert ezek a politika alaphazugságai, amikkel nem volt bátorságunk szakítani. Mik ezek? Figyeljük a szöveget. De tényleg figyeljük, mert érdemes. Én nem állítom, hogy elállítom. Pontosan ezekről beszélünk. És soha nem figyeltem a szörgét, annyira írta már a, a dal. De ez, ez nagyon fontos, tehát ezek a politika jó, amikről Gyurcsány beszél. Kéről beszél arról, hogy az emberek elvárják a jóságos gondoskodó kádári paternalista állambácsitól, hogy segítsen nekik, hogy, hogy, hogy nyújtsa föléjük az erdőt, hogy hordja el a hegyet. Utat, és a hegyet, oh, igen. Ez az ígéret, ez a hazugság, ez a politika alaphazugság, amiről Gyurcsány beszélt, hogy ő elhordja helyettünk a hegyet, hogy, hogy nem, égi, nem ígéri, hogy a gond mind kikerül, de velünk van, és ami fontos, sikerül, ó igen, igen, igen. <tosz> szó, hogy nem volt bátorsága szakítani ezzel a tradícióval, és a, ez a bátortalanság, ez a félelemérzet, ez, ez egy ilyen dalban ölt testet. Ez, egy, ez tulajdonképpen egy gyáva dal. Ez egy gyáva ének. Tehát ez azt mutatja, hogy nincs bátorságom arra, hogy megmondjam neked az igazat. Én ígérek neked egy ernyőt, amit fölét tartok. Én ígérek neked egy hegyet, amit elhordok. Én ígérem neked, hogy sikerülni fog minden, ami fontos. De ráadásul mi az, hogy gyere bátran Magyarország? Ez ennek szerintem semmi értett Ez a Come on Baby-nek a... Come <gül> <gül> on Baby Hungary is. És tényleg elkúrta, nem, tehát, ez, ez, <gül> <gül> de nem. Pont úgy, mint a Baby-nál, tehát pont úgy az országgal is. <gül> akacs, Akacsul a dolog ízléstelensége ez rag, ragaszkodik, mert szerintem, hogy ez, ez, ha jobban belegunk, ez szerintem az összödi beszélni hogy nagyobb véteg, bűn akármi. Hát tényleg, egy ilyen számot lejátszani többször, hát ez borzasztó, de tényleg. S ez, ez, szerintem ez, ez fontosabb, mint az egészségügyi reform, hogy az szegények éreznek, de egy ilyen számot nem szabad lejátszani. Halló, halló. Halló, halló. Egy érzővételem yeah. volna Tarancsolj. a fociálével kapcsolatos <tos> magyarázatokhoz. Ugye az a Gyere bátran. Ráncokat... Gyere bátran, de... Én engem ez a nem hallgattam még végig, de... Tényleg? Hey, like? És mit szólsz, a, mit szólsz a politika alaphazugságaihoz? Hogy te is tele van velük, te, hogy ezek azok a hazugságok, ezekről szólt az összödi beszéd. Elkúrtuk, mert megírtuk ezt a dalt. Tehát, hogy valójában ezt leplezi le az összödi beszéd, ezt a dalt. Tehát, hogy ha figyeltük volna a szövegét közben, és úgy értelmeztük volna, ahogyan Gyurcsány tudta, hogy miről szól, akkor az összödi beszéd nem is lepett volna meg minket. Hát tudtuk volna, hogy hát igen, ezek a politika alaphazugságai. Nem a költségvetés hiányszámainak az eltitkolása, hanem ezek ezek az állítások, az erdő a fejünk fölött. Ugye? Pont, és pontosan ezzel magyaráznak, tehát ez, ez az érdekes ezzel, hogy, hogy végig vég, kell vég, vég veszni a az alaphazugságot, és akkor jön egy ilyen dal, tehát ez le, meg nekünk az Európa Bajnokság ügyében, de a depressziónak nem engedhetünk. Itt van előttünk Magyarország, is, mennünk kell. Magyarország, Magyarország. Hello, halló! Halló! Hello. Csak annyi a véleményem, hogy annyit szerzik, hogy veszély uraim elnőzött, hogy bele szólok, hogy, hogy végül is itt ennek a számnak volt egy szövegírója, volt egy zenet ezért valaki rengeteg suskát előadói. De ez egy földolgozás, nem magyar, nem magyar ember szereztek! Ilyet magyar ember nem is szerez! Hát de akkor valahol itt sánt itt az egész az alapjaiban. A szöveget hogy... azt itthon írták, az biztos. Mert valami szölgymű, ez való égaz. <gül> <gül> <gül> és nem az az érzésed ezzel a számmal kapcsolatban, mint hogy egy ilyen hídgyűlis dal lenne? Hát, ilyen nem ilyen, nem ilyen hát nagyon vallási a, élmény. Most elég. szerintem szükségtelen egy vallási kisebbséget megbántani emiatt. Tehát, Vagy Jézus arcába köpni konkrétan. Ilyen súlyos dolgot nem mondanék semmilyen kis vallásra. de... De végül is, hogy a... nem mondtam egy súlyos születet egy ilyen szám. Amit, amit valahol egy, hogy mondjam, hindusnak számtak vagy egy. Az új magyar hindusz. <gül> ez másik volt... Köszönjük szépen a hozzászólásodat! Én. Aló, aló! Ööö, uh, szia Robi, ezt Komolyan mondjátok, hogy ezt nem magyar ember írta? A zenét! Érz meg, hogy magyar ember nem írja ilyet! Érzj már meg! Jó, én ezt érzem, gyerekek, de hát ez önmagában is borzalmas, hogy nem nincs elég uh, zeneszerző... Hogy ne, vagy hát, nevezzük szervő, meg! Ezt Péter írta, ő fordította a mi, hogy, el, hogy miről fordított el, ezt? Figyeljétek, képzéltek el, hogy én vagyok egy magyar és írok egy Magyarország számot, és, és nem magyar ember írja, én nekem ez is undorító. Ha, ha én jól tudom, hogy tévenhetek, le... akkor ez a Cirque du Allegria című műsorából az Allegri, tárg, ahol Magyarország, Magyarország, az Allegri, Allegri. az mit jelent? Ha jól tudom, nem, nem tudom, az, az, az műsor, <tos> egy műsor. Én már allergiás vagyok, tehát nevezhetjük allergia számnak, de Geszti Még... Péternek köszönhetjük a mit tehet a sejt, aki mit si sejt után, Egy, egy, egy a Magyarország egy Magyarország. Franci, ez egy francia együttes? A a fél, fél, a, a, az a kanadai előadó a kanadai církusz. Francia, tehát én azt mondom, hogy ez trianon volt egy, <gül> és akkor most ez kettő és három. <gül> <gül> három nulra állunk, és Mexikóban is hármat kaptunk a franciáktól. Köszönjük szépen a hozzászólásodat! viszont Háló fiúk, <laughs> elnézést, sziasztok, ne haragudjatok, de nagyon kevertek valamit. Az anegria az megint más, azt a zibolya akkor, az ibolya énekelte. Az, volt, ez az, a új, pont, az volt az új magyar himnusz, ugye? Akkor, az akkor volt, ez, ez volt. ez a, szüveget, az az igaz. a másik, ez egy valódi, igazi magyar, zeneszerző magyar szöveg. De az, akkor azt írta a gesti. De ha uh, teljesen, akkor teljesen, teljesen, dezinformálod a hallgatókat. Viszont én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy mély magyar volt de ezt lehet, hogy valami... csak egy felszínján. És tudjuk, hogy ezt kiírta ennek hír, a ez egy hím magyar. Nem, nem, ez párt megrendelészek készült, úgyhogy... Akkor mégiscsak valami vállalkozói csoport igen, a közelből. Igen, de azért... Akkor egy... ez gesztisten és guztustalan. Nem, azért, azért egyre vigyázzunk, azért gondoljunk arra, hogy ebben nagyon sok embert hívtán akkor és azért azoknak azért, akik együtt csápoltak... Hát de könyörgöl, a, de Mário csak... De, de nevesünk, szányuk, vagy pedig... Tehát mi de mit csináljunk? De tehát, komolyan, de aki ebben a dalban hit, mert ha valaki az msp nek a programjában hit, hát szíve joga, de, komolyan. de aki a ebben a dalban hit, A hallgatói szerencsére, hogy most talán nem most hallgatják ezt a muszot, mert azok, azok most hívnának, szóval... Mindjárfás az ebbi pályázat után, Igen. hogy az új mondás... Nagyon de, de, föl, föl ez vannak van. háborodva, van háborodva az Allegria ügyben, hogy azt ők imádják, és ez nem az is, ez szörnyű. Elnézést kérünk De már. csomó sms csomó SMS kaptunk az ügyben. Igen. Köszönjük é. szépen. Haló, halló. halló. Haló, haló, aztán az eredeti szöveg az az lehetett, hogy Kriszna, háre, Kriszna, <gül> <gül> <gül> Kriszna, Kriszna, háre, háre. Cs csak a, a kis tudjuk bántani ennek a számnak a kapcsán. <gül> Igen, úgyhogy azt csak águlták, mondom. Kösz. Pertem. Kösz. Hálló. Egy, egy leendő miniszterelnök volt a telefonban a szóhasználatában. Igen, úgy tűnik. Eloszó Én egyen csodálkozom. Tanult miniszterelnök azt mondta, hogy hát nagyon csodálkozna a gazdasági szempontok alapján lehetően a pénz és szakmailag jobbak vagyunk. Hát vagy gazdaságilag, vagy szakmaiak összenek, van még más is. Ó, oh, nem. <laughs> van még más is. Hát, a, azt kérdés, hogy a gazdaság határait itt hol szabjuk meg? Na, de, de, de hát figyeljetek, hát valami alapján eltöntötték, nem? Hát szóval szakmai alapján vagy nem tudom, hát ezt se hihetette, megfóbálják meg nekem sem, nem, Egyszerűen nem hallották ezt a számot, ennyi volt szerintem. Vagy meg kell kérdezni a gyártást. miért nem tudta ezt berakni a pályázati anyagba? Tényleg, ez, ez egy olyan ilyen volna, hogy kimondják ők is, hogy igen, Magyarország. Olvasom, hogy 13 ezer oldalas eh, pályázatot külünk. Isten hogy szerencsétlen, Lapasz Karcsú bácset ismertem személyesen. Amikor 82-ben vagy 81-ben meg megkújta, én neki azt mondták, hogy írjon egy, egy, egy, egy beszámolót, hogy mit csináltak a 81-es, 82-es évben. Lakatka Csibácsi írt egy 92 oldalas riket, 92 oldalas tájékoztatót, és valahol az ötmedik oldalban beírt, hogy aki ideig elolvast, azt meghívom egy festus maturára, meg azt a megvizt senki nem írtak. Tudod mit olvasok? Hogy Péli Barna írta ezt a gyönyörű dalt, képzeljétek el! Egészen másképp fogjuk hallgatni innentől kezdve. Tegnest egészségügyi miniszternek Fodor Gábort környezetvédelmi miniszternek jelölte az SZDSZ ügyvédi testülete. A kormányfő mindkét jelöltet alkalmasnak tartja posztjára, a miniszterelnök haladéktalanul elindítja a kinevezési eljárást, közölte Daróczi Dávid a kormányszóvjői iroda vezetője az MTI-vel. Horváth Ágnest a jövő héten hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága. A Fidesz csak a vízidé eltörlése, az ágyszámrendelet visszavonása és az egységes biztosítási rendszer fenntartása esetén támogatja az egészségügyi minisztert az ágazatrendetételében, reagált Horváth Ágnes jelölésére Szijártó Péter a párt szóvívője. A 34 éves orvos-közgazdász Horváth Ágnes 2006-tól volt Molnár Lajos államtitkára. Részt vette a gyógyszergazdaságosági a kórházfejlesztési és az egészségbiztosítási felügyeletről szóló reformtörvények kidolgozásában. Horváth ágnes az egészségügyi reformok folytatása várható, legfeljebb valamivel alacsonyabb számú, mint Molnár Lajos idején. Az SZDSZ felteltően megfontolta az ellenzéktől és a szocialistáktól érkező kritikákat a túl gyorsan és nem mindig kellően átgondolt újítások miatt. A horváth Ágnes mellett nyilvánosan kiálló Demszki Gábor főpolgármester kedden azt mondta, míg Molnár Lajos 220 al kezdett el száguldani egy olyan autóton, ahol az elődei korábban legfeljebb 20-szal 30-szal számogtak, horváth Ágnástól azt várja, hogy alacsonyabb sebességi fokozatba kapcsolva a kórházakat és az önkormányzatokat egyenrangú partnerként kezelve viszi végig a reformot. Szerintem beszélünk róla csak mint nőről. Tehát egy és csak mint nőről. Hát szerintem ilyen négy-öt évvel ezelőtt tök jól nézhetett ki. Egyébként. És, és most? Hát nem tudom. Szerintem a hatalom az megrontja a testet és a lelket. De másrészt meg Meg kreatív. hazugság! Nem, nem, nem tudod, de dominaként egy, egy kapcsolatban lehet, hogy van, akinek erre igénye van. Hát mondjuk, ha belegondolok abba, hogy valaki egészségügyi miniszter, szinte kizárólag beteg emberek függnek tőle. Hogy egy, egy ilyen helyzetben ne legyen domina valaki, hogyha tud. Hát érted? Elég nehéz. Én, én a szex, szexizmus minden formáján tírtakozom. Tehát ha ti arról fogtok beszélni, hogy horvát nőként milyen, akkor én arról fogok beszélni, hogy Fodor Gábor férfiként. Bármikor. Ez egy jó téma. Szerintem helyes. Helyes fiú? Abszolút. Hm? És a fé Szóval mondjuk abban nem erős a srác, az az igazság. De sok más problémánk is van Fodor Gáborral. Persányi Mikrós környezetvédelmi és vízügyi miniszterről hónapok óta rebesgetik, hogy szívesen távoznak posztjáról, és például Magyarország indiai nagyköveteként folytatná pályáját. Az ets nem nézték jó szemmel, hogy nem tagja a pártnak, és inkább a szocialista lobby csoportokhoz áll közel. Fodor Gábor mindössze 13 szavazattal maradt alul az SZSZ máciusi elnökválasztásán,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 Jó pár sem érkezett. Sziasztok! én egyáltalán nem értem, hogy miért túl mindenki a miniszter személyét, mert én úgy gondolom, hogy ezek az emberek csak bábok, és csupán végrehajtanak parancsokat. Nem teljesen mindegy, hogy ki végzi, ezt én egyébként egyetértek. Ezért volt jogos, hogy tulajdonképpen csak arról beszéltünk, hogy egy mennyire csinos vagy nem csinos. Hát, sokat fogjuk látni a következő héten, hónapok során. Értelemszerűen az ember. Ez viszont nagyon Demcsák mellett De jó az a politizálás. A politikai politika korszakát vetíti Előre, számunkra. Csak mondjuk jó, hogyha a szájával közben nem uszít, miközben olyan szépen mozgatja, és olyan nagyon-nagyon izgalmasan, olyan finoman is olyan gyönyörű, szépen vágott arca van neki körülötte. Nem? Mondjuk ez, ez, is, egy, ez is egy jó érv lehet, és ez pont, pont mondjuk inkább nem hát nemcsak nemcsak lehet Nem, ez a szexizmus. Ne, hát. ez, ez, ez, vagy csak egy de hogy intelligens, szexuálisan mégis vonzó nőket láthatunk miniszterenként. Tehát képzeljük, hogy Angela Merkelért is visszaszoda van valaki. És te Szerethették. Jó, de tehát, miért vagy megyünk ilyen messzi, amikor a, a lendvai. Engem vonz ez a típus. Én megmondom őszintén. És a lendvaival hogy vagy? Erre már van orvoság. <gül> <gül> mi a helyzet például <gül> Szilikatival, vagy Davidi bojával? Davidi igen. Mm, é, nem, jól, nem, Dávidi nem, tehát a Dávidi, <gül> <gül> nem, de a frufruja, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, Jó nem, nem, nem, nem, nem, társaságban, hogy érted? Fodor a szades adóásza, mindenhez egyformán nem ért. És ez teljesen <gül> így van. Tehát, igazán... bárhova belehet tenni, és ott pont alkalmat ugye Ugyanúgy, ahogyan annak idején egy éven keresztül egy volt a hiszem oktatási vagy. miniszter, és úgy bukott meg, mint az ólajtó. Egyébként, okay. egyébként, hogyha Magyarország egy nyugati típusú demokrácia lenne, akkor fodornak, ez egy tök jó kitörési pont lehetne, mert olyan izgalmas és érdekes témákat tudna előhozni, ahol igenis is van mondani valója a politikának, van tenni valója akár annak a fajta politikai szellemiségnek, amit ő képvisel, csak hát Magyarországnak kutyát nem érdekel a, körny érdekli a környezetvédelem. Tehát abszolút nem, én attól tartok, hogy ez nem is fog hamarosan változni, bár ne lenne igazam, de Magyarországon olyan okkal, hogy, hogy mondjuk próbál. És felmelegedés, vagy ezzel kapcsolatban mi a tennivalónk, vagy, vagy az ivóvízek hozzáférhetősége, ezzel kapcsolatban szerintem nem igen lehet hazot nyerni, csak veszíteni, tehát ez kicsit olyan, mint a kisebbségek vagy egyéb téma. Tehát ilyen szempontból viszont mégis csak fordorgából az időlő jelölt, mert ő megkapott megint egy olyan témát, ami valójában érdekes, és vajban lehet, hogy neki még esetleg van is valami erről, ami mondani valója, de a kutyát nem érdekel. Kaptunk egy olyan esemest, hogy horvát Ágnest az oroszlán sírva meg. Ez egy erős kijelentés. Ilyen a Magyar Globál Megbonthatatlan Szövetség, ilyen Ágnes írja Puma nekünk. Ö, és, a, és a darra, a, az igen-igen gyere, gyere bátra a Magyarország darra is reflektálnak jó sokan. Bocsánatot kérek, de nekem tetszik ez a nóta. Ne bántsátok, írja B. Nekem ma nincs kedvem nevetni, írja Kávé. A fő ütőereket kivéve az egész vasutat meg akarják szüntetni. Igen, igen, Magyarország. Még 84 vonalat. Kinek van ehhez pofája? Lehet, hogy B vagy Bátori, vagy bármilyen ödönkének tetszik, de az a felvetésem lenne, hogy én 90 körül láttam a hócipőben egy olyan karikatúrát, ami néhány ilyen debil alak volt lerajzolva, rajtuk MDF kitűző, és két sds es állt mellettük, lehet, hogy fordítva volt a két párt, teljesen mindegy, és azt mondta, hogy ők a legjobb embereink. Tehát ez a darról kicsit előteszem, azt hiszem nem volt, aki írta. Tehát ez egyszerűen nem hiszem, hogy az mszp egy darab szavazatot is hozott. Egyszerűen nem tudom elérni, hogy annyira Magyarország egy olyan ország, ahol ez a dal tud hozni nyilván szavakat... hát igen. Igen, igen, igen Igen, igen Az SMS író írja, a dal végén ez a dübörgés Meg mintha a gazdaságunk zenei metaforája lenne Nem? És kaptunk egy nagyon-nagyon komoly szaké szakértelemről És a zenei és politikai élet Összefonódásába való beágyazottságról Tanúskodó SMS-t a Az igen-igen dalt Berkes Gábor is Geszti Péter jegyzi A magyar EB dalt is Berkes Gábor írta Micsoda véletlen tehát akkor Gesztivel nem tévedni. Akkor mégis Nem De nem Alex, hát, nagyot, hát, nagyot, mi? Ott okay. bocsánat, az vissza, igen, de Gesztivel... nem igen, de, de, de igen hogyha valaki SDS kampányt csinál, akkor hát vagy Geszti, vagy Superman. Tehát, hogy ezt is, mm. egyik se lehet nagyot tévedni. Egyébként a Geszti féle kampány, ami a 2002-es kampánya volt az SDS-nek, az egy személy roppant erős és elég szellemes kampány volt. Tehát ott volt a narancsbőr... De, de, Várja, volt egy ilyen, hogy narancsbőr? Na nekem nem, vagy valami ilyesmi volt, és ilyen női magazinokban volt, és, és, és hát egy politikai érdetés, de szerintem erős. És volt egy csomó ilyen, tehát volt a lopstop, hogyha emlékeztek, egy millió ilyen volt, de a Gesztinek nek az egy kreatív kampány volt szerintem egyébként, a, a 2002-es sds kampány. Most függetlenül teljesen félretéve a politikát, meg a politikai averziókat. Viszont a... a... Superman által gyártott 2006-os Kovács Pistis kampány az annyira gustustustalan volt. Mm. Ugye azt az 2006-ban volt? Most volt tavaly. Most volt, Most volt tavaly a Kovács Pistis. A És ez, ez a, hogy, hogy kisgyerekkel árul, tehát tényleg ez a, amikor a. Tehát a a multi marketinges eszközök. Tehát egy politikai programot egy, egy kisgyerekel, hogy milyen aranyos és milyen jóba van a kuncéval, de, de bejött a nagyapa de, meg az unokája. De, bejött hiszen, de, de hiszen a kuncé távozott a politika, tehát bejött. Horváth Tamás a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke reméli, hogy Horváth Ágnes egészségügyi miniszter jelölt nem követi el elődje Molnár Lajos hibáit. A Kamara elnöke szerint a gyógyszerellátás liberalizációját kellene újra gondolni. Horváth Ágnes jelölésén a Kamara elnöke nem lepődött meg, és azt várja, hogy az új tárcevezető megszünteti az elődje és a szakmai szervezetek között állandósult konfliktust. A Magyar Kórház Szövetség elnöke szerint több olyan problémát okozott az eddigi kórház átalakítás, ami a betegeket hátrányosan érinti. Varga Ferenc szerint a jelenlegi helyzeten mindenképpen javítani kell. Az egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban nincs lehetőség kompromisszumra, csak az egybiztosítós modell lehet megoldás, mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Iger István hozzátette, az orvosok életszínvonalának biztonsága érdekében félretesznek minden korábbi sértettséget, és készek a szakmai egyeztetésre. A szaktárcától azonban elvárják, hogy újra gondolják az eddig meghozott döntéseket, és ahol kell korrigálják azokat. A szabaddemokraták koalíciós partnere szintén azt várja az új minisztertől hogy legyen nyitott a korábbi változtatások hibáinak korrigálására, de álljon ki a reformok mellett. Próbáljunk meg egy röpke pillanatig elmélyülni ebben a felvetésben, hogy ugye Horváth Ágnes mint miniszter, és Fodor Gábor mint miniszter. mert hát ott kezdem, hogy Fodor Gábornak most egyrészt betömik a pofáját, másrészt kihúzzák a méregfogát. És csak a pofáját tömik? És ezt ideűleg. De most választotta arra, amit én a is, akartam igazából. A zsebét és a pofáját. De hogy mi történt? Mert két politikusoknál úgy képzelem el egy ilyen animáción, hogy ez ugye egy, tehát a pofa és a zseb. Nem, gyerekeknek, politikusnak. Pénz És mit mi, mi jön ki a végén? Jó, te neked is súlyos pszichéd van egyébként azért. Neked vagy a valóságnak, tehát ez a kérdés. szó. Nem csak, hogy azt akartam én kérdezni igazából, mert tényleg nem tudom, hogy ugye két forgatókönyvet tudok én á. Azt mondták, kedves Gábor, itt van, e buktad ezt, fog, adunk neked egy miniszterséget, ahol mindig le fogunk kugatni, és, és itt, itt helyedre teszünk, és érd be ezzel. B. forgatókönyv, Fodor Gábor belső gondolat. Én elfogadom ezt a pozíciót azért, mert Nem. itt én még egy külön kis szigetet építhetek, ahol majd képviselem az igazi liberális demokráciát. Nem. Jó, És de ezt eljárhatja le magát. Ez Hán lehetséges? Volt Fodor, de valami, válaszat, volt Fodor Gábornak eddig valamiféle Nem. ereje, akkor az a különállásában volt. És Mostantól kezdve lenni. ő Gyurcsány Ferenc beosztottja. Mostantól kezdve ő ebben a Gyurcsány kormányban, ebben a gyalázatos Gyurcsány kormányban Mm, megkockáztatom, és ez nem kockázat, a rendszerváltás óta évek leggyalázatosabb kormányában részt vesz. Ré bűrrészessé válik gyakorlatilag abban, ami jelenleg zajlik Magyarországon. Az, hogy ehhez Fodor Gábor csatlakozik, azzal gyakorlatilag a méregfogát kihúzt a gyurcsány. Be Betömte a száját egy, egy, egy bársony széke, hogy tegyen te a képzavar. Hogy? Tehát én azt nem értem, hogy mi miért. tehát Mi hallottuk őt beszélni, és tényleg azért, azért úgy akartuk elhinni, nem? Itt a is. Igen, igen, igen, igen, igen, És most, most eladta, tényleg? csalottál egy politikus. Te <gül> még itt tartasz, srác. Jó reggelt. <gül> Jó, hát az a legérdekesebb ebben, hogy, hogy a, a, a Horváth Ágnessel kapcsolatban nem, nem látom be, csak hogy róla is beszélünk, csak a Fodorról, hogy mi értelme volt egyáltalán, egy kemény... Molnárnak, Molnárnak lemondani, és Horvátnak jönni. Hogyha, hogyha nem változik, a pol... vagy Molnár már nem volt hajlandó bizonyos lépéseket megtenni. És szerintem akkor szerintem ez, ez egy emberi döntés. Nem, volt. Szerintem egy olyan, hogy. Nem te volt emberi döntés a politikában, nem, nem annyira naiv Nem volt nektek jó Molnár, nem volt nektek jó Molnár, jól van, akkor megkapjátok Horvátot. Tehát, tehát hogy, hogy inkább jobb egy szót cse szólni mert akkor mi valami még durvábbat veszünk elő, nem? De most te mondtad e csak, hogy durvább most a horvát, mint a Molnár, vagy, hát, ö... vagy kevésbé durva? Milyen hát irányba? Egyébként ez ilyen szempontból döntéskérdése, csak nem az ő döntésének a kérdése valószínűleg, hanem a, ahogy Robismer célzott rá, ö, ők végrehajtók. Végrehajtók így egy politikának, ö, nyilván ezt a kormányprogram ö, tartalmazza, stb. stb. Találtál egy olyat mondani, Geri? hogy ez a szám, ez a dal ugyan egyetlen egy szavazatot nem hozott az MSZP-nek. És itt vonatkozik erre egy SMS, amelyik azt írja, Geri, dehogy nem hozott szavazatokat. YouTube meghökkentő választási videó. Ott egy csomóan szavaztak rá. Erre utal a kedves SMS író. Én pedig búcsúzni kényszerülök bármi szomorúan a kedves hallgatóktól, abban a reményben, hogy holnap délután fél öttől este fél hétig újra velünk tartotok majd.